Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. A vendég jártó Péter külügyminiszter nézte a meccset? Kicsit fejek kéne húzni a Nem tudtam nézni, mert kormányülés volt, és mire hazaértem onnan, már csak az összefoglalóra értem haza. Meddig tartott? Én, én, én ugye tegnap együtt písérjöttem Pintér Sándorral elnézést, hogy ilyesmit árulnék el, amit nem lenne szabad, mert nem voltam a parlamentben, ezt szóval ki is se tudtam, mert akinél voltam, azt át kellett kísérnem Kövér Lászlóhoz, de senkit nem szólítottam le, tehát nem, azt sem tudom, hol vannak a zöld folyosok, de nem találtam ki, de egy kormányőr nagyon kedves volt, viszont ha már ott voltam, megnéztem még egyszer a koronát, de meddig tartott a kormányülés? Hát a F... Fél tíz, hármenet tízig, de ez így most uh, nem bontja ki az igazság minden elemét, mert én tegnap reggel még kirkizisztámon voltam, utána bejelentettem egy kínai beruházást, és csak fél négyre értem oda a kormányul, és hát én megérdemlem, hogy ilyen sokáig tartott, mert fél tíz, hármenet tízkor lett vége. Jó, az a mikrofon, az jól működik? Kicsit olyan, mintha minden második szava lenne hallható, persze lehetséges mert már a cenzura része. Tehát akkor a de lehetett az, az, az. Fél, fél négyre értem oda a és egy kínai bejelentésről és fél 10 tíz, hárnet tízkor jöttem el amikor a vége lett. Uh, Bayern München vagy Atletico Kispest honvéd ottkor is ezt mondtad uh, a klubhűség fontos uh, igen. és ki fog kiesni hát a honvéd nem szerencsére jó, akkor többet nem kérdezek a fociról. Uh, volt egy nagyon röpke afér öltözésileg, és akkor megjegyezték, hogy már Kenyában, öltönyben tárgyaltál erre. Hogyan sikerült szelteni a kétes dicsőségre? Ugye, aztán múlt héten, vagy két voltam Etiópiában és Kenyában, és amikor megérkeztem Etiópiába egy éjszakai repülés után, amikor éjfélkor szálltam föl Bécsből, és én a hatkor érkeztem meg Etiópiába, akkor egy farmer és egy póló volt rajtam, mint szerintem valószínűleg minden normális emberen egy éjszakai hatórás repülés során, és az Etióp külnyűszertársam azzal lepett meg, hogy előre nem bejelentett módon kijött én a repülőtérre öltönyben. Én pedig ott álltam pólóban és farmerban, és így lefényképeztek minket, és ez felkerült az Etióp Facebook Facebookjára, és most már azt is tudjuk, hogy a magyar sajtóból valaki követői az Etióp <gül> Facebook oldalának, mert <gül> és messze élet, menő következtetéseket volna. Igen, igen, igen, Majd amikor délelőtt a hivatalos találkozóra sor került, akkor természetesen a zuhanyzás és brotvákozás után öltönyben tárgyaltam. Jó, ezügyben egyébként a szocialisták. Nem tudom, azt a fényképet láttam, abból messze következtetés, következtetést nem voltam ledem, amikor a Clinton véletlen hamarabb érkezettnek taszára, mert nem tudott leszállni valahol Szerbiában akkor azért a szocialisták pedig akkor még nem volt tanársztrájk, kockás ingei szintén hihetetlen látványt nyújtottak, de ennek szintén nagyjából semmi jelentősége. Elnézést kérek azoktól, akiket inzultáltam azért, hogy farmerben utaztam éjjel. Um, vegyük a szomszédban lévő választásokat. Szerbiában volt előrehozott választás, az ugye eredményes volt, és a Szabadságpárti jelölt vezet Ausztriában, anélkül, hogy messze menő következtetéseket kellene levonni, Norbert Hoffer eredményéről te mit gondolsz? Nézd, 35 százalékot szerzett a szabadságpárt jelöltje, ezzel egy olyan Rubikont léptek át, mint eddig még soha, ugyanis ez volt az első olyan országos választás Ausztriában, ahol az FPÖ nyerni tudott. Soha nem volt még ilyen, az FPÖ ért már el jó eredményeket, de nem tudott még első szerezni. Ami szerintem még ennél is durvább az a két úgynevezett establishment pártnak az eredménye, tehát gyakorlatilag a szociáldemokraták és a néppárt, a mi testvérpártunk egyébként, akik ugye a kormányzó koalíciót alkotják, 22%-ot szereztek együtt. Tehát én azt gondolom, hogyha ha van egy országos választás, mint a kormánykoalíció szavazatok alig több, mint egyötödét tudja beszerezni, vagy megszerezni, akkor elég előteljesen el kell gondolkozniuk azon, hogy mindaz, amit csinálnak, mindaz, amit csinálnak, az, az emberek fejében, az emberek tudatában, az milyen, milyen módon értékelődik. Tehát ugye van ez a, van ez a vicc, hogy a, az ember vezet szembe az autópályán, és akkor bemondja a rádiója, a győgődött szembe vezet, és akkor mondja, hogy egy, hát mindegyik. Tehát szerintem az establishment pártoknak Európában, főleg annak nyugati felén, végre el kéne gondolkozni azon, hogy akkor az az elképesztő... Um, elutasítás, ami az utóbbi választásokon őket érintette, és az a viszonylag komoly támogatás, ami az ilyen entire establishment mozgalmakat, meg pártokat viszont kitüntetett, annak valamilyen oka kell, hogy legyen. Migráció? Hát ez a bevándorlási válság szerintem az egyike ezeknek az okoknak, de én ennél kicsit általánosabban fogalmaznék, tehát Európában Azért mostanában szerintem kézzelfogható, és a saját bőrünkön is érezhető, legalábbis én mondjuk, amikor a külmiszerek között mozgok, vagy európai politikai térben mozgok, érezhető egyfajta képmutatás. Tehát egy, hogy nem merünk őszintén, nem mernek őszintén beszélni. mi merünk, de sokan nem mernek őszintén beszélni, tehát nem, nem merjük nevükön nevezni a dolgokat. És szerintem az emberek egy jelentős részén él, ez most már. De mi nékképp, más még, mint kiver, a mi a Hát nézd például az a kérdés, hogy. hogy most megint hátrébből kezdem. Szerintem most Európa abban a helyzetben van, hogy a második világháború óta még soha annyi és olyan súlyos kihívás egyszerűen nem érte, mint most. És ebből egyik a bevándorlás, a másik a terrorfenyegetés. Tehát az, hogy Európában, arról vitázunk, hogy a migrációs hullám az hozzájárult a terrorfenyegetettség növekedéséhez, ez szerintem egy nonsens ostoba vita, mert egyértelmű, hogy hozzájárult, és saját, hogy erről vitáznánk a megoldást keresnénk, de nem mi még erről vitázunk, hogy ezt ki e mondani, akkor ott van az energiabiztonság. Most gondolj bele, mi itt élünk Közép-Európában, az tegeződésből. Így van így, ég, nem az én így, ha Tehát itt élünk Közép európában ami pontosan tudjuk, hogy, a, hogy a, az európai energiájára Látás az, egy, az egy forró kumpli. Minket arra kértek, hogy Szentpéterváron tavaly ne vegyünk részt az ottani gazdasági fórumon, mert az rossz üzenet lenne az európai egységes fellépés szempontjából Oroszországgal szemben. Erre, ott, azon az eseményen az orosz Gazprom, meg négy vezető nyugat-európai, német, holland, osztrák és, ha jól emlékszem, francia energiacég aláírt egy megállapodást egy új gázvezeték megépítéséről, vagy mondhatnám neked azt, hogy itt élünk egy olyan gazdasági rendszerben, ahol az Európai Unió adja a világ lakosságának 8%-át, előállítjuk a világ GDP 16%-át, és szétosztjuk a világ jóléti kiadásainak 50%-át. Ezek olyan kérdések, amikről beszélni kell. De ha te ezekről elkezdesz beszélni európai szintéren komolyan, akkor hát így mindenki behúzva a nyakát, sziszeg, néznek egymásra, hogy úgy. Jó, úgy nem vagyok hát annyira tájékozott, a... az nyilvánvaló, hogy Nobel Hoffer egészen másképpen beszél erről Ausztriában, mint a mostani kancellár. Hogy. Az Európát vagy Ausztriát érő nem diplomásoként beszél, szerintem evidens. Tehát uh, egészen más uh, hangot üt uh, meg, egészen, uh, egészen más uh, kommunikációt folytat, más álláspontot is uh, visz. És azért még egyszer, tehát egy országos választáson a szavazáson résztvevők több mint egy harmada, ezt a pártot támogatta. Ez egy olyan dolog, amit nem lehet egy kézzel. Négy kézdeni, hét lesz, ugye most már nincs is négy hét a második forduló. Ilyenkor előfordul, de szándékosan a múlt időben, akkor nem látok a jövőbe, hogy összefognak annak érdekében, hogy vajon ilyen létrejön-e, vagy könnyen lehetséges a Szabadságpárti Kancellária lesz Ausztriának. Szerintem ez innentől kezdve egy mozgosítási típusú kérdés, mert hogy az a kérdés, hogy mondjuk a Szabadságpártra szavazó 35% azt jelenti, hogy volt 65% aki nem rászavazott az első körben 20% szavazott erre a bizonyos zöld párti jelöltre, kérdés, hogy a maradék 45%-ot tudják-e mozgósítani, vagy az a 45% vagy abból éppen elég vagy elégséges mennyiség, gondolja azt, hogy ő elmegy a második fordulóba is, bár nincsen jelöltje, de mondjuk szavaz az FPÖ ellen. Én azt nem tudom megítélni, hogy ma Ausztriában az, hogy ne FPÖ-s legyen a kancellár ez bíre olyan mozgósító erővel, hogy az emberek emberek meg -e mozdulni. Most nézd, az jól látható, hogy a, a, a szociáldemokraták egyből beálltak a, a zöld jelölt mögé, de ugye a néppárt, a mi testvérpártunk nem tett még ilyen kijelentést. Hát Vajon olyan... fog? Nézd, szerintem nagyon nehéz helyzetben vannak, mert, mert bár nem nagyon szoktam én más pártok belügyeiről beszélni, mert nem dolgom, de, de azért az látszik, hogy az ő ben van egyfajta ilyen, hát, hogy is mondjam neked, gondolkodás arról, hogy a, a szociáldemokratákkal kormányzásban eltöltött közös esztendők azok vajon erodálták-e a párt értékalapú e, bázisát olyan mértékben, hogy valami fajta váltásra van e, szükség, és a jobboldali, jobbközép, keresztíndemokrata, konzervatív értékekhez egy szorosabban ragaszkodó politikát folytassa a jövőben az ÖFUP, vagy hát, oldódjon fel ebben az SZP-vel való együttműködésben. Ez jól látható egy ilyen vita ott, és nyilván ennek az egyik lágozása lesz az, hogy akkor mondjuk a második körben állnak-e valamilyen jelölt mögé, vagy mondanak-e egyáltalán erről valamit, vagy mire biztatják a szavazóikat. Ugye a kurír arról érde, aztán meg is előzte az idő azt, amit ők mondtak, hogy az osztrák belügyminiszteri megerősítette, hogy Ausztria legkisebb május végéig a magyar határon is visszaállítja az ellenőrzést, belétve, hogy kerítést húz fel Hegyes Halomnál és Szent Gotthárd rába fizesnél. Ehhez van kommentár? Nézd, egy nyári őszi napokat szeretnék ide idézni, amikor olvastuk azokat a nyilatkozatokat az osztrák kancellártól, hogy mi, a tavalyi, vagy mi az elmúlt évszázad legrosszabb és legsötétebb diktatúráihoz hasonlító politikát viszünk, mert hogy kerítést építünk a déli határunkon, ahelyett, hogy engednénk be számolatlanul és ellenőrzés nélkül a bevándorlókat, erre most ők kerítést építenek a schengen zóna egyik belső határán. Tehát, míg mi a szengeni zóna külső határán építettünk kerítést, és uh, ugye ezzel megfeleljünk a szengeni elvárásoknak és szabályoknak, amelyeknek ausztria is része egyébként. Á, akkor voltunk, ha jól lennyx, fasizták, most ehhez képest szerinte, most pedig ehhez képest kerítést építenek, és tudod. Pont ez az a képmutatás, amiről elején beszéltem, amivel szerintem az embereknek most már, amiből az embereknek most már elegük van, hogy nem mondja ki a kancellár vagy kerítés épül, hanem mondanak ilyen mindenféle hülye kifejezéseket. Tényleg szánalmas az egész, hogy kapuszárnyal, meg, meg, meg nem tudom szóval, hogy Miért mi nem lehet annak nevezni a dolgokat, ami van. Elhibázták, rossz politikát vittek, belátják, most változtatnak. Ennyit kéne mondani. Ez egy férfias dolog volna. De, de, de valamiért nem ezt csinálják. Szintén nagyjából még két héttel ezelőtti hír. Te azt mondtad, hogy az együttműködés Törökországgal ugye rendkívül fontos, de nem lehet a migránsválság megfékezéseinek egyetlen elemet, technikai fejlesztések lévén is tovább kell erősíteni a külső határok védelmét Törökország mellett Libanonnal, Jordániával és az Irak kurdok lakta részével is együtt kell működni. Ezt egybevetve vagy hozzátéve mindazt, ami Lesbos szigetén az elmúlt napokban történt-történik, aktuális mi a helyzet, és az aktuális helyzetből adódik egy bármi, ami téged arra vesz rá, hogy azt lássad, hogy Európa elmozdul attól, amit eddig tett ez ügyben, vagy egyelőre még ez is kevés? Szerintem egyértelműen van elmozdulás, tehát hogy megfigyeled csak magát a diskurzust Európában, akkor a külső határok védelme az megjelenik most már jóval hangsúlyosabban, mint korábban, meg most azért történnek is dolgok. Csak um, én, én mindig azt mondom, hogy azért a, a fátólásuk az erdőt is. Tehát az, hogy megállapodtunk Törökországgal, az szuper, és uh, nyilvánvalóan ez egy szükséges feltétele annak, hogy a bevándorlási válságra jó választ tudjunk adni, de nem elégséges uh, feltétele. Ugyanis ugye, mi azt gondoljuk, hogy, hogy induljunk ki az európai felelősség oldaláról. Ne engedjük azt, hogy a világ, vagy, vagy bárki ránk tója, hogy mi azért érezzük magunkat felelősnek, hogy emberek millióinak adjunk új európai életet. Mert ez nem lehet a mi felelősségünk, és nem lehet a mi dolgunk. Viszont ha valami a felelősségünk lehet egyáltalán, az az, hogy segítsük emberek millióit abban, hogy ha arra kényszerültek, hogy elhagyják az otthonaikat, akkor minél előbb oda visszatérhessenek. Most annak érdekében, hogy valaki minél előbb visszatérhessen az otthonába, abba kell segítenünk, hogy minél közel tudjon maradni az otthonához. Én ezért mondom, mondom mantraszerűen Jordániát, Libanont, meg az iraki Kurdisztánt, meg Törökországot persze, mert ezek az országok vannak ott Szíria legközelebbi környezetében. És oda menekülnek először az emberek. Ott kell biztosítani azt, hogy ott tudjanak maradni, emberhez méltó életet tudjanak élni, a gyerekek tudjanak iskolába járni, megfelelő egészségügyi életet legyen, ez pénzbe kerül. És azért mondom, az Európai Uniónak inkább erre kellene áldoznia, mert mindenkinek ez volna a jobb. Mennyire alkú kérdés egyáltalán a politikailag korrektségnek szintén, már korábban említettek mellett, mennyire kikezdése az, hogy különböző vitákban hogyan merül fel Ukrajnának vagy Törökországnak megadandó vízumentesség. Ezt szerintem most a szíve közepébe találtál, mert én azt gondolom, hogy a törököknek, az EU-török megállapodásból nyilvánvalóan a, a saját szempontjukból a legfontosabb kérdés az a vízummentesség, és ez ezért teljesen legitim, ez érthető dolog. Um, ugyanakkor van itt, vannak itt olyan országok, például Ukrajna, vagy Georgia, ugye Grúzia, um, amelyek évek óta sokat dolgoztak azért, hogy az Európai Unió nagyon szigorú feltételrendszerének meg tudjanak felelni, és elérjék a vízummentességet. Elviszintén azt szerintem nehezen lenne magyarázható, hogy ez a két ország, miután az Európai Bizottság már javaslatot tett egyébként arra, hogy akkor legyen előrelépés a vízumliberalizáció velük, ez a két ország nem kap vízummentességet hosszú évek kemény munkája után, míg Törökország egy megállapodásra hivatkozva kap. Szerintem nem törökországnak igen, meg lehet adni a vízummenteséget, a törökország teljesíti az összes olyan feltételet, amelyeként ehhez szükséges. Mi nekünk ez semmilyen módon nem lenne ellenünkre, tekintettel arra, hogy a törökök egy, egy nagyon nagyon ugye ugye hogy szerintem három évvel ezelőtt megadták Magyarország számára, a magyar állampolgárok számára a vízummenteséget, ugye miután erről a miniszterelnök megállapodott Erdogan elnök úrral, aki akkor még miniszterelnök volt. Uh, tehát, tehát, ha valakinek nekünk nincs ellenünkre a török vízummentesség, ha valakinek nekünk nincs ellenünkre az, hogy Törökországgal legyen egy szoros együttműködés, de azért felmerül az a kérdés, hogy akik évek óta mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek ennek a kritériumrendszernek, akkor ők, ők meg miért nem? A hollandiai nép szavazás az most érvényes, mert tudtommal azt leszavazták a Holland parlamentbe lehet, hogy összetéveztek tücsköt a békával, meg a bogárral. Nem, nem, teljesen biológiailag teljesen helytálló. A, a tudásod, mert nem keversz a semmit semmivel. Tehát a lényeg az az, hogy Hollandiában egy olyan népszavazás történt, amely jogilag nem kötelező érvényű. És akkor nem vették figyelembe? Jogilag nem kötelező érvény, csak itt megint ugye előjön az a kérdés, amit itt az elején beszéltünk, hogy ki az őrült, az, az egy vagy az összes, uh, aki az autópályán szembe Magyar, hogy ennek az eredménye, majd talán egy későbbi hollandiai <gül> választásokon. Azt mondom, fogja hogy azért annak mindig van következménye, hogyha egy kormány semmibe veszi az emberek egy demokratikus aktú során kívántott akaratát. Lehet, hogy ennek nem lesz, most következménye, meg lehet, hogy soha nem lesz, de. Viszont, tehát, hogy... Jó, akkor mindaz, ami a fehér asztalnál zajlik, miközben ugye már Vudi ellen is mondta a menhetemben a nőjének, hogy rendben van, hogy mit mond, de nézd, hogy közben mondhat a szoknyád alatt. Szóval amikor a Freedom House azt mondja, amit mond, azt mennyire lehet komolyan venni, mennyire nem, ez itthon nagyjából annak a kérdése, hogy az ellenzék vagy a kormánypárt kommentálja. Mert pedig nyilvánvaló, hogy egy jelentés nem annak a függvényében létezik, hogy ki kommentálja. Most mit mondott éppen a Freedom House? Ez, még nem, ez mindig ugyanaz, ez még április közepe. Tehát csak ugye egy hónapig nem voltál, és most visszamenőleg néztem a híreket. Hát nézd, én uh, most már másfél éve... Ugye ez az, amiről te azt mondtad, igen. hogy Budapesttől több ezer kilométerrel érődőakban ücsörge emberek akarják megmondani Magyarország milyen állapotban. Igen, igen, igen. Tehát uh, én másfél éve foglalkozom miniszterként külpolitikával, előtte meg valamivel több mint két évet más beosztásokban. Uh, és én azt látom, hogy uh, hogy azért itt vannak olyan szervezetek, akik vindikálják maguknak nemzetközi szervezetek, NGO-ként, tehát non-governmental organizationként határozzák meg magukat, ami szerintem néha nem teljesen fedi a valóságot, de ez most mindegy. Tehát vannak a nemzetközi szervezetek, amelyek vindikálják maguknak a jogot arra, hogy több ezer kilométerről megmondják világosan, hogy egy másik országban mi meg hogyan történik. Most én ezt nem tartom egy helyes gyakorlatnak, mert, mert, mert egyrészt több ezer kilométer távolságból a valóság már másként tűnik, Uh, és nem mindegy, hogy azt a valóságot vagy valóságot kiközvetíti. Tehát hozzám még egyszer se jött el uh, ez a bizonyos szervezet, és nem kérdezte meg, hogy mi miért, hogy van, és mit miért, hogyan látunk. Másokat biztos megkérdezett, akiknek adott esemény lehet, az is a vélemény, ők, amit ők elmondanak. De amikor kiegyensúlyozottságról, meg korrektségről uh, beszélünk, uh, meg beszélnek főleg az ilyen szervezetek, akkor nem ártan ezt magukra nézvést is kötelezőnek tekintenék. Tehát én, én sok esetben találkozom olyan, nem, nem csak kizárólag Magyarországra vonatkozó, más országokra is vonatkozó nemzetközi értékelésekkel, amelyekről aztán kiderül, hogy az nemzetközi értékelő az soha nem járt az adott országban. Április 7-i hír Montenegróval kapcsolatos Szijjártó Péter közölt az esz egy 61,5 millió euró értékű hitelkeretet nyitottak a kétoldalú vállalati kapcsolatok fejlesztésére, a gazdasági együttműködés középontjában pedig az élelmiszeripar áltekintettel, hogy Montenegró importra szól ezen a területen. Mindez azzal kapcsolatban, hogy a kormány.hu-n ez a hír azzal összefüggésben jelent meg, hogy hasznos lenne egy nyugat-balkáról érkező ez főtitkár. Hát nézzük, az ENSZ uh, most uh, éppen azzal van elfoglalva, hogy új főtitkárt válaszson, és ugye az ENSZ-ben öt országcsoportra osztják a tagországokat, mi a kelet-európai országcsoportba tartozunk, és ez az egyetlen olyan országcsoport, aki még nem adott, NATO, nem adott ENSZ főtitkárt Persze ebből két dolog fakadhat, hogy most végre a másiknak meg, hogy ezután se fogunk. Uh, viszont én szerintem nekünk az lenne az érdekünk, hogy most innen kelet-európai országcsoportból jöjjön a, a, az ENSZ főtitkár, vannak, vannak nyugat-balkáni jelöltek, kétségtelen, csak elvi alapon mondtam akkor is, meg most is elvi alapon mondom, hogyha a nyugat-balkáról érkezne egy főtitkár jelölt, az nyilvánvalóan a térség sabításához nagy mértékben hozzáadna. De én összességében, általánoságban azt gondolom, hogy egy kelet-európai országcsoportból érkező ENSZ főtitkár, az nekünk segítene, mert azért jól láthatóan a globális ügyekben, globális kihívások során, azért a nyugat-európai vagy transatlanti megértés közép-európai irányába az még mindig, hát, hogy is mondjam, korlátok között értelmezendő. És ha lenne egy nagyon magasrangú uh, uh, hivatalnok, uh, nagyon magasrangú tisztségviselő ebből a térségből, aztán segítene a közép-európa nemzeteinek, hogy jobban megértsenek minket. Akkor itt megjelent az Eximpank, amellyel kapcsolatban az elmúlt időben ugye a legkülönbözőbb hírek voltak. Uh, én ebből most kettőt vettem ki. Egy uh, április huszadikai a Sziártó Péter által felügyált állami ex a korábbi 6,72 milliárdos kölcsön mellé újabb milliárdos nagyságrendű hitelet nyújt a Endi Vajda cégének a tévéketű működtetésére értesült a válasz.hu egy másik pedig a Magyar Nemzeti Bank holapján lévő közlemény amely azzal kapcsolatos, hogy közlemény az Eurostatnak a magyar EDP jelentés kapcsán megfogalmazott fenntartásáról, ez pedig így szól a magyar statisztikusok ragaszkodnak a nemzeti számlák módszertani elveihez, és nem tekintik lezártak az ügyet, csak hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen az Európai Unió statisztikai hivatal az Eurostat rendszeresen, általában két évente konzultációs látogatások során is ellenőrzi a tagországban a túlzott hiány eljárást. Excessive deficit, prögyűszúr. Procedure EDP jelentés összeállítását egy 2009-es tanácsi rendeletnek megfelelően ezeken a konzultációkra rendszeresen felmerülnek a jelentés összeállításával kapcsolatos módszertani kérdések is. Az utóbbi két évben több országban is vizsgálta az Eurostat az állami tulajdonú pénzügyi intézmények export-import bank, fejlesztési bankok, speciális pénzügyi szervezetek statisztikai besorolását. az Eurostat sajtóközleményében közleményében fenntartás fogalmazott meg a magyar EDP jelentés kapcsán álláspontja szerint az Sorolni a kormányzati szektorba, kétfél álláspontja továbbra is eltérő, ami az Euróstat részéről a fenntartás megfogalmazásához vezetett. Nézd, ugye az Exim Bank az egy bank, ez szerintem a nevéből viszonylag jó kiderül. Az Exim Banknak az a feladata, hogy olyan hiteleket folyósítson, amelyek nyomán az ország nemzetközi versenyképessége az javul. Ugye tavaly esztendőben, 2015-ben volt az első olyan év, amikor az általam vezetett külgazdasági és külügyi intézményrendszer egységesen külgazdasági és külügyi intézményrendszerként egy irányítás alatt működött. Ez volt az első év. Most 2015-re nem tudsz mondani olyan külgazdasági mutatószámot, amiben ne döntöttünk volna rekordot. Soha Magyarországról annyi export nem ment el, mint tavaly. Soha a magyar külkereskedelmi többlet nem volt annyi, mint tavaly. Soha annyi beruházás Magyarországon nem hajtottak végre, mint tavaly. Soha annyi sikeres külföldi beruházást nem tárgyaltunk le, mint tavaly. Ehhez, ehhez egy intézményrendszer kell. És az Exim Bank ennek az egyik eleme. Az Exim Bank múlt héten az 500 milliárdodik, most nem tudom, hogy a milliárdot hogy kell sorszámnévbe tenni, de 500 milliárdodik forint kis és közepes vállalkozási hitelét is folyósította. Tehát az Exim Bankról lehet ilyen botrány típusú cikkeket írni, de az Exim jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság exportrekordot tudott dönteni, és közben persze aki megfelel a jogszabályoknak, aki vissza tudja fizetni a hitelt, annak ad hitelt, de hogy kinek ad, erről a bank dönt. És persze egyszerű leírni a heti válasznak is, hogy Szijjártó Péter által felügyelt Exim Bank, nem tudom micsoda, de én az Exim Bank nem veszek részt. Hogyan vennék részt? Egyrészt nem vagyok bankár, Kettő, meg furcsa lenne, vagy egy miniszter döntene arról, hogy egy bank milyen hiteleket ad, meg milyeneket nem. Ugye hát azt írja az erőször, az azért... hogy amelyek nem végeznek pénzügyi közvetítő tevékenységet nem a nyilvánossággal állnak pénzügyi kapcsolatban, hanem szűkörben jelenződ a tulajdonostól, hogy vállalatcsoporton belülről szerzett forrásokat fektetnek be, helyeznek ki speciális célra illetve a piacon gyűjtött forrásokat adják tovább a vállalatcsoport tagjainak, a Magyar Nemzeti Bank pedig azt mondja, hogy nem felel meg az Exim Bank a fenti kritériumoknak, ugyanis tényleges pénzügyi közvetítés végez, forrásait a piacról szerzi, és széles körben a piacról helyezi ki az ugyanis az Exim Bank kereskedelmi bankok sorával, hanem az összes Magyarországon működő, vagy megközelítő az összes Magyarországon működő kereskedelmi bankkal közösen finanszíroz, refinanszírozási ügyleteket végez. Tehát azért van ennek a banknak egy vezetője, Urbán Zoltán, aki az Európai Beruházási Bank igazgatóságának a tagja. De egy nemzetközileg elismert bankár. Ő vezeti a bankot ők döntenek. Én nem döntök semmi hitelezésről, hát jól néznénk már ki. Ezt képest azt kérik számon, hogy miért ad az exib ennek, meg annak hitelt. Hát a bankvezetői úgy gondolták, hogy megfelel a törvényességnek, vissza fogja fizetni, meg, meg megfelel antoknak a jogszabályoknak, amelyek az egzimban működését leírják. Hát most gyakorlatilag rajtam a sajtó egy szelete, meg az, az ellenzék azt kéri számon, hogy miért nem szólok bele egy banki döntéshozatába. Hát hogyan szólnék bele? A hiánycélnak a tartása az tartható-e így, mert hogyha megmarad az Euróstatnak ez a vélemény, akkor tudom a Magyarország nemzetközi Bírósághoz fordul, vagy talán már fordult Én is, van. mert egyébként ez megváltoztatja a számokat. Hát tartom egyébként az Euróstatnak ezt az érvelését, nonszensznek, és kizárólag a politikai alapunak, úgyhogy Ugye Varga miniszterúrral és Csolcsány miniszterúrral abban maradtunk, hogy természetesen, hogyha ez a, döntés de mi a politikai konkrét motiváció örül, akkor, akkor az Európai Bírósághoz fordulunk. Szerintem az a politikai motiváció, hogy a magyar gazdaság túl jól teljesít, dacára annak, hogy olyan megoldásokat alkalmaz, amelyet korábban az európai intézmények megpróbáltak kinyírni. Ez a helyzet. Jó, de a kicsinységünk van akkor a nagy, hogy ilyen mértékben tudjuk piszkálni? Az hát most csak abba gondoljál bele, hogy 2010-ben mi még a probléma része voltunk Európában. Könnyű volt belénk rúgni. Aztán 2010-ben elhatároztunk egy olyan gazdaságpolitikát, amit mindenki támadott, mindenkinek a nagy gazdasági szereplőknek az érdekét sértette. Mindenki próbálta kinyírni ezt a gazdaságpolitikát, ehhez képest 6 évvel később itt állunk, hogy a Európa egyik legsikeresebb gazdaságával rendelkezünk. Hát erre valami fajta választ kell adni azoknak az európaiaknak, akik mindenféleképpen azt próbálták bebizonyítani, hogy ez egy sikertelen gazdaságpolitika és ezzel nem sikerülhet Európa él tanulójává válni. Ha akarod kommentálod, ha akarod nem a mai Népszabadság Varga G. Gábor tollából írja, hogy szeverei Banken áramlott át a jegybanki pénzhullám ugye ez a Magyar Nemzeti Bank alapítványi pénzeivel kapcsolatos, egy Tamás üzletember majd tolcsígyi, hogy unokatestvére sokkal közelebb állhat a versusz.hu és az oligó kiadójához, mint azt a New Wave médiacsoport állítja, és nem csak azért, mert az üzletember bankja, Magyar Nemzeti Bank félmilliárd forintos hitelét adta oda a médiacégnek, Szemerely a cég dokumentálhatóan feltűnt a New Wave Production alapítását követő feltőkésítéskor is. Hát az itt felsorolt nevek közül viszont keveset ismerek, viszont... Maga, maga négy, a szerkezet, négy, ami dolgot tudok, négy, négy dolgot tudok neked mondani. Az egyik az az, hogy szerintem a magyar gazdaság a legjobb jegybankelnöke Matolcsi György. Kettő. Arra a kérdés, hogy melyik jegybankelnök eh, szolgált vagy leginkább a nemzet érdekel, szerintem a válasz az, hogy Matolcsi György. Három. Matolcsi György vezetése az MMB egy olyan politikát folytat, ami éves szinten 50-200 milliárd forintos spórolást jelent a magyar államnak, mert a, hitel, vagy a kamat politikájával a jegybank elérte azt, hogy ennyivel kevesebbet kell költeni az államadósság finanszírozására. Tehát ennyivel 50-100 milliárddal több mehet fejlesztésekre, Magyarország megerősítésére a, a évente a jegybank a, a, politikájának következtében. Negyedik, hogy a, a jegybank különböző alapítványokat támogat, meg think szerű tevékenységet is végez, meg kutatásokat is folytat, meg publikációkat a, a, készít. Ez szerintem nem alap a támadása. Én nem ismerem részleteiben természetesen a, a, a támogatásoknak a struktúráját meg, meg szerkezetét, de eddig amilyen támadásokat a sajtóban láttam, azok inkább személyek és nem tartalom ellen szóltak. A személyek az meg mindig és elsősorban politikai ízlés, politika ízlés kérdés. Ez jelen. rendben van, de mármint bár, amit hallottam, az akceptálható, bár a részletekben jelentkezik mindig az ördög, de az a kérdés, hogy vajon mivel van összefüggésben az, hogy még miatt ez a botrány így kitörhetett volna, alapvetően arról folyt vita, és a parlament hozott egy olyan döntést, amit a szanáder János keresztül húzott és úgy nem is maradt meg, és amely nagyon furcsa hullámot volt kénytelen kiváltani fideszes politikusokból, mely szerint az alapítványi pénz mennyire közpénz, mennyire nem közpénz. Magyarul, hogy a Nemzeti Bank az igény a minden mindent elkövetett, és ehhez a parlament asszisztált is neki ahhoz, hogy ezekhez az adatokhoz azokon kívül, akik egyébként hozzájuthattak volna, senki más nem jutott hozzá, ez az én megítélésem szerint az egészet azért egy olyan megítélésbe állítja, vagy olyan megítélést tesz lehetővé, ha az ember azért mégiscsak szemmel néz valamire, hiszen eredetleg ezekkel az adatokkal a Magyar Nemzeti Bank egyáltalán nem akart előállni, hozzátéve, hogy Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos biztosítása után, nem tudom, hogy majd a magán személyeknek a nyilvánosságra hozatalával mennyire fog járni a Magyar Nemzeti Bank, mert eddig kizállak cégeket meg. Hát nézd, én azt tudom mondani, hogy emlékszem azokra az időkre, amikor, hogyha a ellenzékben voltunk, amikor a, az ellenzéki képviselő mondott valamit a jegybankról, teljesen mindegy, hogy mit azonnal a jegybanki függetlenség sárba tiprásával vádolt a, a kormány az adott ellenzéki e, megszólalót. Ha bármit mondtunk a jegybankról, annak gazdálkodásáról, annak elnökéről, akkor a, az akkori e, kormány az Európai Intézményhez rohant azonnal, hogy ide csapatokat kell küldeni a jegybanki függetlenség megvédésére, mert a gaz ellenzék az milyen módon támadja a jegybankot. Tehát én azt gondolom, hogy akik most a jegybankot támadják akármilyen törvényjavaslatok kapcsán, lehet, hogy érdemes lenne, ha visszanéznék, hogy mondjuk 8-10 évvel ezelőtt ugyanerről a kérdésről mit gondoltak. Hát ugyanerről a kérdésről nem tudtak akkor megnyilvánulni, fel, akkor nem voltak akár még alapítványja jelenzeti banknak. Az, az ilyen típusú kérdésekre mit gondoljuk. Jó, hát ezt értem, csak azt mondom, hogy önmagában az a tény, hogy valaki valamikor rosszul támadott, vagy alaptalanul támadott egy intézményt, attól az idő folyása után, vagy az idő múlása után, azt nem feltétlenül annak a függvényében kell megítélni. Például egyetértek veled, és én ebben a vitában nem is szálltam bele soha, mert egyre személyesen nem voltam érintett, másrészt meg meg ha jól emlékszem, akkor a, a erről szóló vita során is meglepő módon külföldön tartózkodtam. Én, én egy, egy, egyet tudok mondani, Matolcsi ott közelről jól ismerem e, megtiszteltetés, hogy talán valamilyen módon barátomnak is mondhatom. E, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a minden idők legjobb jegybank elnöke, akit nyilvánvalóan most támadnak, azt hogy milyen törvényjavaslatokról van vita, az meg szerintem mindig egy aktuál politikai kérdés. Oké, okay, akkor visszamenőleg még egy kérdés. Az, amikor arról volt, hogy az alapítványi pénz nem közpénz, az Hát ez egy jogi vita volt arról, hogy, hogy, egy, hogy az, az a pénz, ami, ami egyszer a költségvetésből származott, és uh, intézményeken keresztül haladt, az vajon meddig közpénz? Hát ez egy, ez egy jogi vita, amit ha jól értem, akkor itt az erre illetékes hatóságok eldöntöttek. Jó, köszönöm szépen. Akkor körbe egy hónap múlva még köszönöm, egy. hogy itt lettem. Én is köszönöm szépen. Szia Péter, ügyminiszter volt a okay, kelyfejáncsi És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Átjött hozzám este Éreztem, hogy a teste! Arra kért, hogy hűtsem le, mert felförgette a hétvége. Kérte a számomra régen, a bárban azt mondta, még nem tudja, hogy felhívjon-e, ha egyszer talán szükség lenne rám. Mondtam neki, hogy mostanában inkább kerülm a balhét. Ha neki mindegy, át lehetek én és az ágyban a kellék. Ha a másra vágyik, én nem bánom. Ha nem megy túl azon határon, ahhoz érzem magam és ne kell vágnom a haján. De, nem tudja, hogy van e vagy nem fontos-e. Hogy lány vagyok vagyok, nincs Haladjunk. Hát nem azt mondom, hogy idősorrendben. Um, az ország sok millió, sok milliárd forintot nyert azon, hogy egy új egybanki politika váltotta fel a Simond, Simor András félét, mondta, hogy te Gulyás Helyesnek nevezte az MNB alapítványokat, működtett, ugyanakkor azt már hibának minősítette, hogy az országgyűrés titkosítani próbálta ezen társaságok gazdálkodását. Kezdjük az elsővel. Miért jó az, hogyha a Magyar Nemzeti Banknak vannak alapítványai? Mert az alapítványok adnak arra, hogy a Nemzeti Bank kultúra területén például jótfélogat támolássak. Oké, okay. ez egy a sok közül, de ugyanakkor, mint látjuk, ezek az alapítványok nem kizárólag a kultúrafinanszírozással foglalkoznak. Tehát itt az elmúlt napokban valami olyan tárháza E, került elénk ezer alapítványi támogatások kapcsán, hogy én abba még véletlenül szeretnék e, találomra valamit kivenni, mert, mert akkor azt mondhatnád joggal, hogy miért pont azt említem. Ja, a, az első kérdés az egy elvi kérdés volt, hogy miért jó. Azért jó, mert a egy banknál, és ez egyébként minden egyes nemzeti bank esetén így van, hogy jelentős pénzek halmozódnak fel. Ezeket a pénzeket mindegyik egy bank valamilyen formában egyébként befekteti, például államkoprításáról. Ez itt is nagyjából így történt, eltekintve attól, hogy a Magyar Nemzeti Bank úgy döntött, hogy. Ezen pénzek egy részét, amelyek egyébként a nyereség miatt álltak elő egy banknál, azt alapítványokban fektetjük be, és az alapítványok számára ennek a tőkének a felhasználását nem teszi lehetővé, de a tőke használnak a felhasználását egyetemben nemes és helyes célokra, hogyha meg kell olvassa az alapító iratokat, akkor helyes célokra lehető teszik. Most igen, tehát vannak egy döntések, amelyek között vannak olyanok, amikkel szerintem mindenki egyetérthet, és vannak olyanok, amelyeket, és a sajtó nyilván teljesen érthető ezeket tárgyalja, eh, amelyeknek a pontos okát nehéz felismerni. De én nem szeretnék... Abba... Álljunk itt meg, ez egy font... ez egy. Na, azt kérdezem tőled, hogy ugye te beszéltél arról, hogy ezen alapítványok, pontosabban mondva a Magyar Nemzeti Bank átlátható tevékenysége érdekében az állami szék tudjon ezen a területen is vizsgálódni. Jól beszélek, ugye? Igen, igen. Azt kérdezem tőled, hogy ezt megelőzően, még az alapítványok létrehozása előtt ilyen jogosítványa az állami számbevőszéknek volt-e, és ha nem volt, akkor miért nem volt? Nem volt, és ez nem merült fel igényként a korábbi időszakban, hiszen a korábbi jegybank vezetés hasonló alapítványokat. Az én ismereteim szerint nem hozott létre. Lehet, hogy volt korábban is jegybagnak alapítványa. De... de ugye gyakorlatilag most arról beszélünk, hogy ebben a mostani helyzetben a jegybank függetlenségéből adódóan, visszamenőleg ezeknek az alapítványoknak a tevékenységével kapcsolatban csak politikai döntést lehetne hozni, jogi eljárásra nincs mód. Értem Azt kérdezem, hogy maga az államhatalom, ha ez ügyben kontrollt akar gyakorolni, vagy ellenőrizni akar, akkor jelen pillanatban ezt megelőzően, még mielőtt az állami számvevőséget erre feljogosította, volna -e olyan intézmény, amely el tudott volna járni? Nem. Erről beszéltem. Hát, én, az ilyen jelenlegre ellenőrzési jogosítványa az állami szervnek ezt megelőzően nem Kérdezem én, de lehet, hogy rossz a kérdés, de akkor majd segítesz nekem a partvonalon elhelyezkednem. Nem jönne létre így a szó átvit értelmében túlhatalom valahol, ahol egy olyan rendelkezési jog jelentkezik, amely rendelkezési jog korábban nem volt, és én nagyon jó indulaton azt feltételezem, hogy te ezt csak jóra fogod felhasználni, utólag vita alakul ki, és azt mondja a vita partner, Gulyás, gondoskodhattál volna arról, hogy legyen itt egy döntnök. Most gondosulott el az országgyűlés az, hogy az állami ezt a jogosultságot biztosította. Azt kérdezem tőled, hogy egy politikusi válasz lenne az, hogy igen, hogy egyébként önmagában az a tény, hogy az állami számvevőszék ilyen jogosítványt kapott, ez bizonyos mértékig befogadása annak a kritikának, ami eddig történt az ellenzék részéről? Ha csak nem, mell, vagy igennel kell válaszolni, akkor a válasz az igen. Ha még szabad elfoglalni, akkor időnk van. Akkor, akkor az, a, az a fél mondat, hogy természetesen azt senki nem vitatja, hogy miután azt a sikerült az alkotmánybíróság segítségével is rövidre zárni, hogy ezek az alapítványok közpénzek gazdálkodnak, hogy a közpénzek ellenőrzését teljes körülön kell lehetővé tenni. És amennyiben ez a vita erről szól, és részben egyébként erről szól, akkor erre az a helyes válasz. Igen, akkor is, hogyha egyébként egy alkotmányos intézménynek a korábbi rá a lényegesen jobb működése eredményez hasznot, az sem teheti azt kérdésessé, hogy mindenkinek elszámolási kötelezettsége van és elszámoltathatóan kell, hogy legyen. Én ezt értem, de még visszaemlékeztetlek arra a múltra, amikor ez a vita folyt, és nekünk is volt erről beszélgetésünk, amelynek a részleteiben nem fogok itt a nagy nyilvánosság elé lépni, mert tudom azt, hogy mi az, ami a diszkrécióba belefér, és mi az, ami nem. De önmagában az a tény, hogy akkor az a parlamenti döntés megszülethetett, amit egyébként megvétózott az Áder, az én emlékezetemben nem az marad meg, hogy a köztársasági elnök megvétózta, hanem hogy az megtörténhetett. Igen, de ezen változati már nem tudunk. Én ezt értem, de ez az én szememben, aki egyébként még ismeri azt a kifejezést, hogy elvikérdés, az egy olyan gyakorlati döntés volt, amely keresztül ment azon az elvikérdésen, mely szerint ez az alapítványi pénz, ez lehet -e közpénz, mert akkor a parlament úgy döntött, hogy az nem közpénz, és ennek... Nem döntöttem. A parlament uh, egy titkosításról szól. Titko, oké, okay, rendben van igazad van egy titkosítás mellett döntött, amely egy titkosítás ezt lehetővé tette, tehát fedezéket ha lett volna hajlandó nyújtani, amely fedezéket aztán később elvettek tőle. Ugye az szintén egy kúria döntésnek volt a következménye, talán, ha jól emlékszem. Nem, nem, nem, egy alkotmánybíróság. Egy alkotmánybíróság elnéző, és egy influenzából jövő ki. E, oké, okay, bocsánat, bo hogy összetévesztettem az alkotmánybíróságot a kúriával. igaz. Alkotmánybírósági döntés után jött ki, tehát lépéskényszerben volt a parlament, tehát nem önként és dalolva változtatta meg a véleményét, bár ilyen általában ritkán szokott lenni, de maga az a tény, hogy ez a titkosítási terv előjött, ez azért egy olyan dolog, amit az ember azt követően, hogy ezen változtattak, én legalábbis nem felejtem el. És még egyszer elnézést a pontatlanságukért, köszönöm, hogy nem, nem, nem tudom mit tenni, mert azt tudom csak a nagyon súlyos hívát követett az ország. Igen, csak hát ugye az a titkosítás az azzal volt kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság az ügyben tette lehetővé ezt a mostani helyzetet, hogyha ezek a döntések akkor nem születnek, plusz Áder János, akkor mindazzal, amivel most az ellenzék foglalkozik, nem jöhetett volna létre, és akkor előjön ugye az a kérdés, amit annak idején estétikából tanultam, hogy az elásott szobor az tekinthető -e műalkotásnak vagy sem, hiszen amiről nem tudok, az nincs, most pedig, amikor napvilágra kerül, akkor elindul egy vita, hogy ez jól van -e vagy sem, de ezt nem lehet már annak, tehát nem lehet annak a fénye nélkül vizsgálni, ami a múltat illeti, eszen titkosítás kapcsán. Két, két, két kicsit Figyelek! A, ami a kormánypártok döntését, illeti az titkosítással kapcsolatosan, azt nem tudjuk meg nem történtetleni, és, és csak el tudom mondani, csapatjára is, hogy valóban ö, súlyos és nézeményindulható hiba volt, ami a másik részét illeti, hogyha a beszélség nem így dönt akkor ez a törvény hatályban van, ez így szerintem egyértelműen nem igaz, mert ez azzal járt volna, hogy az összes bíróság a közérdekel adatigénylés iránt folyamatban lévő eljárást azt felfüggesztette volna, és az alkotmánybírósághoz fordult volna, és az alkotmánybíróság még ugyanazt a döntést meghozta volna, tehát a különbség annyi lett volna ebben az esetben, hogy a törvény hatályba lép, és néhány hónapig hatályban van, mert azzal kapcsolatos kétsége Azután az alkotmánybíróság 12-0 arányban döntött az alapítványi rész alkotmányelességéről tehát, alkotmányelességéről, tehát teljes egy hangusággal senkinek nem lehet, hogy az adöntés született volna, akkor is, hogyha a, a, ezekben az ügyekben eljáró virágfordulnak fordulnak az alkotmánybírósághoz. Idéznélek tőled, amit április 25-én mondtál, tehát nem olyan régen, Tisztelt köztársasági elnök, úr, miniszterelnök, urak, házelnök, úr, elnök és elnök, helyettes úr, miniszter úr, alkotmánybíró, hölgyek és urak, kedves vengé, vendégeink engedjék meg, hogy különös köszöntse a 2010-ben megalasztott országi megjelent megjelen tagjait, és így tovább. Ugye ez az alaptörvény 5. évfordulóján elmondott beszédednek részlete, de most a lényeg... E az alaptörvény elfogadásával önálló életre kelt a módosításhoz szükséges kompromiszonkéntszer folytán visszavonhatatlanul kikerül szerzői hatóköréből, majd később gondoljunk csak például a minden korábénál átláthatóbb állami működést és a közpénzekkel való gazdálkodást előírő alkotmányos rendelkezésekre, a környezetvédelem és a fenntarthatóság Európa szerte egyedüláll teljes körű jövőbe mutató szabályaira, vagy éppen a nemzeti vagyon védelmére és az államadóság mérséklésére rendszerváltozás után fájóan hiányzó szabály. Azért miközben te ezt mondod, annak a fényében látni ezeket az árnyékokat, lehet azt mondani, hogy ez még mindig előbremutatóbb, mint ami korábban jogi szabályozásképpen volt. Most már csak az a kérdés, hogy a gyakorlat hogyan viszonyul a jogi szabályozáshoz? Hát, gyakorlat úgy viszonyul, hogyha miértán ezek alkotmányos szabályok, hogyha nem ennek megfelelő döntések születnek, és ugye pont egy ilyen beszélgetünk most a hosszabb ideje, akkor Alkotmányos kontroll, jogállami kontroll áll rendelkezésre, és akár a bíróságok, akár az alkotmánybíróság ennek nem döntést hoz. Ezek után érdemesen megkérdezni, miután visszamenőleg ugye az állami számúrbység nem fog vizsgálódni kormánypárti politikusokat, hogy minősítsék ezen alapítványoknak a döntéseit, amelyekkel különböző pénzügyi szervezeteket vagy különböző szervezeteket, jogi személyeket juttattak segítséghez, beleértve hogy Péter Favi Attila döntése kellett vagy állásfoglás az ügyben, hogy ez aztán mennyire fogja, mennyire foghatni az alapítványokra és mennyire nem, nem tudom, hogy ne csak jogi személyek hanem a természetes személyek listáját is hozza nyilvánosságra itt túlment azon a határon az ellenzék, mint aminek értelme van vagy az ellenzék azt tette, ami a dolga Túl, mert... Hát, hogy állandóan azt firtata, látott egy kormánypárti politikust, hogy mit szól a különböző alapítványi döntésekhez. Aminek kapcsán te is megnyilvánultál, és ugye azt mondtad, hogy én is látom azt, hogy nem csopán Kézoltán programját, hanem az egyik legnagyobb a liberális internetes hírportát is az MNB finanszírozta. Na, ez az, hogy nyilván az ellenzék. A politikai kép az elég egyértelmű, az ellenzék azért támadja a bankot, mert ezen keresztül is a kormányt és ezt támadhatja. Ez így van hosszabb ideje, és így volt akkor is, amikor a jegybank ennek az országnak komoly hasznot hajtott azzal, hogy a hitelek megszintetésekor lehetőleg jobb ütetben váltotta át a svájci számot azzal, hogy olyan kamatpolitikát folytatom. Ez ország érdekében áll, és többi. És így van most is természetesen. Amit az alapítványi e, működést támadja az emlékeztem. Nem, ez nem változtat azon, hogy egyébként ha akarnánk se tudnánk beleszólni egy banki döntésekbe. A kormánypártoknak és a kormánynak összesen három ponton van egy bankhoz bármilyen kapcsolódása, az egyik hogy hat évent, a Misztánuk jelöli egy bankelnökét, és köztársaságának nevezi ki. A második a monetáris tanácsi tagokat az Országgyűlés választja meg, és a harmadik pedig egy törvényt bunkozni, ami egy bankra nézve kötelező. Most ez az utóbbi meg történt, egyébként itt az ellenőrzési jogosítvány, az egy eljárási jogosítvány, tehát nincs olyan, hogy a törvény hatályba lépésétől állszán az ellenőrzés lehetősége, hanem innentől ez az állami szemvőszék normális rendes keretek között előrizhet. De nem arról van szó, hogy a törvény a napjától kezdve elviszhet csak. Úgyhogy függetlenül a politikai bádattól, meg helyzettől, ami érthető Simorandás idején, mi is egy bankot támadtuk, hozzáadásra 100 milliárdos károkat okozott a Simorandás egy jegybank ennek az országnak, és a morális kérdésekre érdemes hosszan beszélgetni, mert azok fontosak, de nagyságrendjét tekintve, amiről beszélgetünk, az körülbelül Két napi különbözete annak az összegnek, amit a magyar államnak a lényegesen magasabb banki alapkamatok miatt adósság törlesztésre többletként kellett fizetnie annak idején, amikor. Jól beszélsz, én ezt a kettőt külön választottam, az egyik nem érinti a másikat. Egyetértek. Én csak azt, én csak azt mondom, hogy tudomásul kell venni hogy ennek a vitának ez a volumene, azt is tudomásul kell venni, hogy ahogy a politikai vitákban a bank akkor is a kormányhoz kötődött, független a teljes alkotmány jogi függetlenségétől, mármint simorandás időszakában, úgy most is nyilván a... Jó, még egy utolsó kérdés. Ki tud-e mutatni bármit a sajtó a tekintetben, hogy mit, ki, hova, hogy az, amiről eddig beszélgettünk, úgy összegződjön, hogy minőségileg más legyen a mondandód, mint eddig? -e? Azért a kérdés túl általános. Abban, abban az én mondandóm nem függ a egybanki alapítványi döntésektől, hogy szerintem Magyarországon is és más is az helyes, hogyha egy bank a. Egyébként nála lévő jelentős félzeszélyeket, amit nem tud a költségvetésbe befolyatni és ott felhasználni, azt... Jó, akkor másféleképpen kérdezem, azt kérdezem tőled, hogy az állami számbevőszék egyébként, a vizsgálhatja az MNB alapítványainak döntését, az érdemben hogyan fogja befolyásolni ezen alapítványok döntéseit? Hiszen azt is csak utóla fogja megtenni. Hát természetesen, tehát egy jogszerűségre kiterjedő, sőt térszerűségre is kiterjedő, az kiterjedő vizsgálat és a teljes nyilvánosság is egyetemben ezek az alapítványok működését befolyásolni fogja, tehát szerintem a kérdés a jövő nézve az alkotmányos garanciák miatt és a nyilvánosság fogodott érdeklődése miatt meg fog váltulni, illetve szerintem ilyen meg is váltulni. Azt mondta a miniszterelnök, hogy az alaptörvény öt évvel ezelőtti megalkotásának körülményéről, hogy nem tudományos vitában, hanem csatában, egy nagy politikai küzdelemben született, melynek mi, akik ma itt ülünk, mi vagyunk a győztesei, ez akkor hangzott el, amikor te is mondtad a beszédet, ez a, a győzelemmel pedig folytatta Orbán Viktor, Magyarország és polgárai egy szilárd alapot nyertek az életükhöz, ami megalapozhat egy felívelő korszakot. A kérdésem az hogy az alaptörvény mindannyiunk ki, hogy ez most csatában döltele -e, vagy sem, erről is elbeszélgethetnénk, de ez legyen lényegtelen. De az, hogy mi ülünk itt, annak mi vagyunk a győztesei, az ugye involválja azt, vagy indukálja azt, hogy ennek vannak vesztesei. Már pedig én azt feltételezném, hogy egy alaptörvény születésének nem lehetnek vesztesei. Mert az alaptörvény az, az, egy, az egy olyan dolog, ami, ami, ami, ami a bovó nincs összefüggésben gyűzelemmel és veszteséggel, de valószínűleg én ezt rosszul látom, vagy te majd sikerülsz vagy segítesz nekem ezt megérteni? Nem, de szerintem van nincs is ellentmondás, tehát az alaptörvényel kapcsolatos politikai vitákra emlékszünk, ezek éles szembenállásról tanúskodtak, ennek a politikai vitának van nyertese meg vesztese, az alaptörvény létének, szabályozásának pedig a legtöbb esetben én szerintem az egész ország nyertese, és pont én arra utaltam, abban az részben, amit te is idéztél, hogy nyilván a korábbi politikai pozíciót látványosan az ellenzék nem fogja feladni, meg egyfajta szimbolikája is van, egy alaptörvénynek, és ilyen nehezen is adhatná fel, de a gyakorlatban egyre inkább azt látjuk, hogy amikor egy konkrét vita felmerül, akkor tucatjával lehet idézni az ellenzéki megszólásokat baloldaltól, a jobb oldalon keresztül, hogy ez a alaptörvényben ütközik egy kormányzati döntés sieti az ott felállított mércéket, tehát míg a politika velünk szemben álló része nem teheti azt meg, vagy abban nehéz helyzetben, hogy ezt nem fogja elismerni. Néhány tiszteletben értok kiételtől eltekintve, hogy egyébként a szességében normális alkotmányos keretek között működhet az ország, és azok a e, hibák, amelyek esetlegesen vannak, nem az alaptörvény vétével lefünek össze, viszont számtalan pozitívum e, magazdagogodtam, hogy a alkotmányos szabályozást ala ezt nem fogják elismerni, de ettől még azt látjuk a napi működés során, hogy e, hivatkozási alappá vált az törvény és én értem ennek mindenki nyerte az adott politikai küzdelemnek, ami meg az adat elfogadásáról szólt, meg nyilván két oldalon áll, a barikád két oldalán álltunk sajnos, mert Magyarországon egy-egy ilyen politikai vitában barikádok vannak, és ott vannak nyertesek, meg vesztesek. De ez a politikai, arra az adott politikai küzdelemre vonatkozó megjegyzés. Értem. Visszatérve még egy pillanatra az előző témához, az az ennél is áldatlan a vita, ami azok az zöld folyosókkal kapcsolatban alakult ki, amiben aminek a területén a parlamenten belül ö, fénykép vagy fotó vagy filmfelvételek hangfelvételek párhuzamosan készülhetnek politikusokkal és amivel kapcsolatban itt most pár internetes portálnak hvg24.hu népszabadság munkatársainak kitiltása történt, mert túlterjeszkedtek. azon, mint ami nekik lehetőségükben áll, az valójában az lesz, tehát azt fogod mondani, hogy a les szabály, ez mindenkire vonatkozik? Teljesen gyilvágos, a nemzetközi gyakorlatta bár nem tartom döntőnek az életbe, egyenlő a legtöbb ország gyakorlatával egy, hazai gyakorlatával egyező szabályozás van a magyar parlamentben, egy meghatározott, nem csak terület, a parlament képest természetesen csak így, de nem egy, egyébként a kényelmes tartózkodásra a bőséges és terület, ahol a sajtó munkatársai forgathatnak, dolgozhatnak, még kérdezgethetik is a arra eljáró képviselőket. Ezt a szabályt elismertem szektémmel azokat, akiket most az asszági állnak, Kicsit fordítsen majd a telefonodon, mert rosszul lehet hallani. Lehetne valamilyen mondattal, vagy valamivel jellemezni ma a kormány és a sajtó viszonyát? Azért kérdezem, hogy lehet-e, mert ez túl általános kérdés. Azt is megkérdezem tőled, hogy miért. És egy második visszatérnék még a közpénz, nem közpénz. Uh, és ennek a titkosításával kapcsolatban, de nem nyitok, de úgy fejezetet nyitok, de nem az előző trágom újra. Uh, én akkor uh, szomorúan néztem Kósa Lajost, aki megpróbált valami mellett kiállni, és olyan mondatokat mondott, amelyeknek szegényeknek nem volt értelmük, és meg annyi eh, fideszes politikus, akiket hasonló videókban szúrítottak meg, nehezen tudtak eh, mit mondani erről. Most ugyanezt tapasztalta az ember, eh, Kövér László és Orbán Viktor nem válaszolt, az önmagában nagyon tanulságos volt, hogy Kövér László hallgatott, amint mellette eh, újságírók mentek, volt az egészben valami morbid, tehát én erre nem lennék képes. De nem is leszek sohasem a házelnöke. Ugyanakkor megszólaltak mások, megint eléggé süket mutatók hangzottak el annak kapcsán, hogy ők egyébként mit gondolnak ezen alapítványi pénzek elosztásával kapcsolatban. Erre fűztem fel azt a kérdést, hogy milyen ma a kormány és a viszonya? Én, én nem adott kérdését megválaszoltam, hogy azt kell tisztázni, hogy mihez van joga a sajtónak, és mihez nincsen, és uh, egy népszerű táváspont, de én nem gondolom azt, hogy az országgyőzben, hogy van más európai parlamentekben sincs így bárhol, mert összeviszerű hangálhat egy újságíró, és uh, bárki, bármilyen helyzetben, bármilyen beszélgetése során uh, egy, anélkül, hogy <gül> minimális szándékra is lenne arra, interjút adjon, uh, egy kamerával és egy mikrofonnal bármiről megkérdezhet. Ez nem ez a sajtószabadság. A sajtószabadságnak ez egy célsőséges e, e, és szerintem az eredeti tartalmában ellentétes értelmezése. Ha valaki interjút akar adni, akkor az interjút, ha nem akar adni, akkor nem ad az, nem helyes egyébként, tehát szerintem képviselőknek van arra vonatkozók, hogy ez egy de akkor le kell írni, hogy megint ma is kértünk, de jó, biztos ma sem adszak, és majd a választópolgár megítéli. De az, hogy... Ő, nem törkezem már, akkor bármelyik szobába is nyíltan benyithatnak, és megkereshetnek meg bárkit, és kérhetnek interjút. Én ezt nem tartom a sajtószabadság részének, van egy normális rend, és van egy folyik egy normális munka az országgyűlésben is, nyilván nem egy átlagos munkahely, annak is van egy, egy rendje, és ezt nem lehet azzal megzavarni, hogy néhány úgy gondolják, hogy bármikor bárkihez előzetes kérdés és szándéknyilítás nélkül oda Van olyan szabály, amelyébént szabadon közlekedhetnek az országgyűlés képviselők a parlamentben, vagy a bocsánat az újságírók a parlamentben, a képviselők között, de csak és kizárólag akkor kapcsolatják be a kamerát, hogy hahoz a képviselő hozzájárul és interjút akar adni. Még hát ez nagyon sokat változott a világ, még én emlékszem az 1994-es állapotra, amikor te még gyerek voltál. Némileg ez összefüggésben van azzal, ahogy az ember öregszik. És uh, meg a technika is változik. Igen, igen, igen, igen. Hát ma ruhával egy mobiltelefonnal lehet mint egy hát... Ó, de akkor nem, nem, nem álltak el, tehát akkor még be lehetett menni az ülésterembe is, és ahol a rokkanybarán Zoltán azt mondta, hogy nyugodtan szólítsatok rá de Bergernek, de hát az az idő már elmúlt. Igen, ez jó, hogy így, sem is lehet lamentálni. Azt kérdezem tőled, két kérdésem van még. A terörveszélye kapcsolatos, nyilvános vitára mikor kerül sor, és mit gondolsz annak az eredményességéről majd a végszavazást illetően? 30% fölötti az esélye a módostás elfogadásának, és a, vita, a parlamenti vita az május 9-e tüzedike környéken kezdődik. Nagyjából egy hete, de még a korábbi beszélgetésünk előtt került sor, a vezérigazgatóknak a 31. alkalommal megrendezett találkozájóáról, ott rögtök mosolyon. az nem egy kicsit egy ilyen, egy ilyen fura izé, ahol, ahol megrendelnek különböző politikai notabilitásokat, akik aztán prezentálják magukat, legyen az vonagábor legyen az Gulyás Gergely, vagy Szigetvári Viktor, én ezt rosszul látom. Azért kérdezem, mert én volt voltam vezérigazgató, és hogy elnézem, már nem is leszek. Csak úgy, már tavaly kérdeztem erről a szigetvárít. idén megint hallottam erről, és, és olyan fura nekem, hogy ez tényleg fura, vagy sem, nem tudom, te tudsz erről, te voltál hát, Ez abban, hogy nem voltál vezérigazgató, ebben én is azt hiszom, te. <gül> nem. Jó, de ezek a vezérigazgatók engem még nem akartak látni, mint cirkuszi látványosságot. Hát ez érdekes éppen ebben a meghívotti körben váltja ki ezt a én, mert elég sokféle rendezvényre hívják a politikusokat tehát, én mondjuk egy hónapomat, főleg és fél éve ezek, hogy milyen jellegű rendezvényeken vagyok jelen nyilván meghívással részben társadalmában még bonyolultabb, mert a politikai tisztségből is, meg az országgyűlési tisztségből is akkor ezek olyan szertágazók, hogy nekem ebből nem vagy ezektől nem ütel a vezérigazat találkozó része a sokszínűségnek. Feredném felolvasni neked Dunatisza e-mailjét, amit de én nem tudok mit mondani, de most érkezett valószínűleg a Szijjártó Péterrel és a belet folytatott beszélgetés hatására előtte Szijjártó Péter volt. A telefonszámom semmi értelme, hogy megadjam. Egy. Én 12 másodpercben nem tudom elmondani, mi a problémám. Kettő, nem így érdekel a nyilvánosság, de azt nem értem, hogy miért kell egy szabad műsorban folyamatosan cinikus hazugság ömlent hallgatni, gyakorlatilag mindegy, hogy Gégi Entél az Navrasis vagy elsimó László nyomja ugyanazt, hazugság és cinizmus a legtisztább gátlástalansággal, komolyan milyen normális alkotmányos keretek között működik ez az ország Fideszes, vagy bármennyit lophat, hiszen Polc Péter annyira független, hogy na mindegy reménytelen, jó, éjkérdek a sajtó munkatársaid, de klassz nem viszik őket. Recskre üdv egy ismeretlentől, amire én nem tudok válaszolni. Tehát számomra ez teljesen értelmetlen, de most megosztottam egy hallgatói véleményt, amely írásban érkezett. Akarsz erre reagálni, vagy inkább lepasszolod? Ha reagáltod bármire belőle, akkor igyekszem, de egészében sajnálom, hogy a hallgató ezt így gondolja. Köszönöm szépen, akkor a jövő héten folytatjuk. Köszönöm, köszönöm. Én is köszönöm szépen gulyás Gergert hallottak. hallottak.. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Piala János.